brincadeira foi discutir o que é parasíaco, o que é patógeno, o que é microbiota o que é hospedeiro e qual foi a nossa conclusão, dei uma liga na resposta de vocês e percebi que ainda assim, estava na cabeça de vocês coisa que a gente fez desmistificou ao longo da aula, que o microbiota não necessariamente faz bem ao ruim, que é... Agora, né, gente, tá, Vamos revisar, então, rapidamente né, O que é o parasita O que é um parasita Quem se lembra? Gente, me fez ontem Você tinha diferenciado o parasita Não estava mencionando parasita De parasita Em relação ao parasita Se o comportamento Sim. Relacionado a que ele vai dar A gente E parasita seria o Isso parasita é, A célula né, é o micro-organismo Parasita o comportamento dele né, Quem faz parasitismo Que é se alimentar né, De um hospedeiro Desculpa, professor é, o, o comportamento é parasitar? Parasitar Durante ah, par parasita. parasita, a carreira de vocês, vocês vão ouvir As duas coisas, as duas coisas Para o resto da vida Tem muito tempo que fala linda isso Um simples visto de trabalhar Não precisa de ignorância Mas isso é bem estabelecido com o cuidado que você vão ter que ter. Um dia vocês vão fazer prova de parasitologia. Um dia não, um dia 1, né? Um vocês fazer um prova de.. E aí vocês não vão errar isso. Eu Nunca mais é que você. De abril. Eu sou, de eu sou de eu um de todos. Não, eu separado. Não necessariamente. Microbiota né, são os microrganismos que fazem parte do, do teu sistema, do um sistema hospedeiro. O, o hospedeiro né, é, é quem altera a microbiota. É uma definição, definição oposta da outra. Então, eu sei que essa, é, é essa ideia estava na cabeça E as micro-organismos fazem bem, então comigo, porque são mais felizes assim. Não fazem bem, mas que só fazem mal se tiver que se, ser, assim, no, no lugar de origem, eles não fariam mal. Porque qualquer um patógeno, porque um que um, está causando uma microse um um, um de pele, ou um parasita que está causando uma, uma lesão, ou um vírus que está causando uma gripe, não e faria parte do seu micro-organismo mesmo, vamos deixar de lado, porque não. tem uma discussão particular um no ouvido. Mas o tempo por um outro micro-organismo um, um um causando dano não seria parte do seu micro Sim. My Escadecido hoje pede a entidade que alberga a microbiota. Vamos continuar com o que é infecção 5 minutos no papel. Valeu! de ontem, né, em relação à visão normal que a gente tem, ou usual, ou normalmente passada para a gente, sobre a relação, né, se está imune e micro-organismo, quem se lembra? Primeiro slide, que era até uma crítica, que era, que era uma visão bélica, né, uma visão tipada, né, uma visão né, que forçava o entendimento, né, por base comparações, com é, uma bolita armamentista, que é até um modo de ver evolução, sem dúvida um modo de ver evolução é um modo mais moderno. Né? E eu entendo isso, é o jeito mais fácil de entender, é um jeito fácil de entender, e até um jeito interessante de entender as coisas se a gente pensar que existe essa bipolaridade inicial, No micro-organismo que causa câncer e que não causa, né? o combate à infecção e, e o não combate à infecção. Ou... E aí a gente conta essas palavras, né? invasão, combater, é, invasão de novo. E, na verdade, é isso que eu acho que a gente tem que repensar O nome da matéria não é, é combate ao parasito hospedeiro né, Ou luta ao parasito É interação ao parasito hospedeiro Dias interações entre células ao longo da evolução né, Um dos resultados Está aqui, nós aprendemos, somos nós né, O resultado dessa interação é a complexidade celular atingida Então, entender, começar, né, iniciar o entendimento De um contato, um micro-organismo hospedeiro Como uma invasão né? Já, já você começar a entender aquilo Como um processo que vai gerar dano E não é bem isso Como é que a gente refina Então a definição De infecção E exemplifica né? A infecção é o evento Em que o hospedeiro adquire o micro-organismo Simples assim, não tem combate Não tem invasão necessariamente não, O que a gente entende como invasão, né? Invasão, um rompimento de barreiras, um rompimento de limites pré-estabelecidos Um micropanídeo se cai na minha pele, é infectado Está causando doença? Não Pode causar? Pode Vai causar? Não sei Foi conclusivo isso que eu falei? Talvez <risos> Mas, O que eu quero dizer com isso? É que a infecção, então, não é, não é uma forma interessante de ver infecção No sentido de que sempre uma infecção vai gerar doença Sempre uma infecção vai gerar dano Sempre uma infecção vai ser uma invasão Sempre o organismo vai combater isso né? A infecção é simplesmente o evento Em que eu hospedei, eu hospedei o hospedeiro hospedeia o micro-organismo gente confundindo infecção com inflamação Dois conceitos bem diferentes né? Mas facilmente Até as palavras são parecidas tá? Fácil de se confundir Então cuidado com isso né? E os exemplos de infecção né? Um furo na pele com a entrada de bactérias Né, um spray de bactérias que repaga um pouco, se eu abrir um aculte voado, aqui eu vou estar infectado pelo lactobacillus e nada, nada vai acontecer comigo, tirando talvez eu atrair algumas comigas. Inalação de aerozóis, no ambiente isso pode acontecer, e isso acontece, né, acontece de forma nojenta, quando alguém espirra perto de você, você está inalando aerozóis, você está sendo então, né, infectado por algum microorganismo e não necessariamente você vai desenvolver algum tipo de pneumonia O uso de cateta, talvez um jeito, um jeito mais agressivo De intervenção né, benéfica humana né, Você vai ter uma, a pele perforada Por uma agulha que é Hiper larga E ali, é, essa agulha pode carregar Micro-organismos sabidamente patogênicos né, E se esse micro-organismo Realmente já está em contato contigo Pode ser uma infecção, e isso vai gerar uma infecção Pode ser não, vai gerar uma infecção E por que não? A passagem do bebê Pelo canal marginal, ali ele é de que Bactérias e fungos É, e nada mais normal, nada mais saudável do que, do que isso, onde começa ali então até uma interação é, desse bebê com o, o sistema imune. Então, novamente, né, a infecção não necessariamente está relacionada, é, é, associada ou causa uma doença. Quem achou isso legal? Obrigado. Obrigada, Sério. Mas, então, eu acho, que, eu acho que De repente isso dá uma mudada na nossa cabeça E digo, sendo bem sincero contigo Isso muda a minha cabeça Eu tenho lido isso mais ou menos Desde 2002 Mais ou menos Os primeiros artigos que começaram a explorar Esse tipo de assunto e redefinir né, Algumas coisas Saiu em 99 Meu mestrado é de 2003 Meu mestrado eu escrevi de um jeito E num no doutorado eu escrevi de outro Meu mestrado eu era totalmente bélico Né? E, e achando que pô, os macrófagos Eram um exército era A primeira linha de defesa do, do corpo e Formava um exército de células E foi preciso né, um tempo Para eu conseguir digerir E não é bem assim Enquanto né, isso acontece A compreensão da interação parasita hospedeiro e, Da interação micro-organismo hospedeiro Fica muito mais tranquila Agora vamos definir então O que é a doença E agora de verdade 5 minutos Três minutos. Um minuto. Oh, man. Yeah. modificação Que, por definição, seja uma modificação que não traga algum tipo de benefício Por isso, dano, né? normalmente uma, uma mudança que traz algum tipo de benefício Se a gente tiver, a gente nem vai entender como doença né? Se alguém aqui tiver algum distúrbio né? que libere mais um hormônio ou outro e Por isso você é, é dentro do saudável, mais forte, pula mais alto, cure mais rápido Tenha, né, alguma célula, Seja mais inteligente Qualquer coisa do tipo A gente não vai entender essa alteração como doença A gente vai entender isso como benefício Mas doença está associada a um dano E agora o meu objetivo é juntar Tudo isso né, Dentro de um panorama de tempo Para a gente Entender quais os possíveis resultados Da interação parasito hospedeiro Da interação parasita-microorganismo-hospedeiro Começando aqui, gente. Começando no ponto quando acontece no início da interação Aqui vai ocorrer o que? Colocidação Não, espera aí Espera, melhor esperar Aí ocorre a infecção, então aqui a gente tem um ponto né, de infecção Nessa linha de tempo, né, de um lado, do lado superior aqui no gráfico Dando ao hospedeiro, do lado de baixo, o benefício ao hospedeiro Vamos pensar, então, no resultado da integração, como são essas possíveis é, terminações, né? Com, esse, com esse possível é, estado final da integração. Doença, latência, colonização ou começarismo. Fazer o seguinte, dois minutos para vocês esboçarem isso num gráfico, Eu vou chamar uma pessoa para preencher isso aqui para a gente daqui a pouquinho. São 2 e 15, 2, e 17. 2,18. E Pronto. 3 minutos. Sim, não entendeu? Como você preenche esse gráfico né, com uma linha de tempo? Com uma única linha. O tempo aqui é tempo, tempo, né? O tempo está nessa indígena. Começando na infecção e terminando né, em um desses quatro, ou nesses quatro. Pode fazer uma linha reta, vamos começar por uma linha reta, acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Faça uma linha. E tem que terminar num deles. Pode terminar em qualquer um. Se você conseguir incluir tudo isso na mesma linha, vai ser um negócio interessante da gente discutir. Mas assim não dá para incluir tudo numa linha só, porque tem o que causa um dano e o que causa o outro. Interessante. Ou em duas linhas ou linhas. Você quer duas linhas? Dois linhas? Pode ser? Pode. Vamos fazer quanta gente quiser Se vocês tentarem colocar em uma sola, eu vou chamar de uma pessoa E a pessoa seguinte tem que, obrigatoriamente, usar um caminho diferente Então, explicando qual o problema de novo Aí eu tenho quatro possíveis resultados de uma interação micro-organismo com Que começou com uma infecção no que está simbolizado ali como zero Para cima do gráfico eu falo de dano, para baixo do gráfico eu falo de benefício do zero, né? não teve nada, né? continua a mesma coisa para o hospedeiro. O gráfico se refere ao hospedeiro, e no eixo X, a passagem do tempo. much better. Mas, com o passado do tempo, isso resulta né, em um, um outro quadro O que é interessante não necessariamente né, termina em doença Os possíveis resultados de uma interação podem terminar em uma colonização Resultando benefício ou não Podem resultar em no um comercialismo Com o passado do tempo A doença pode resultar em latência do micro-organismo. Quem aí trabalha com tóxico, um grande tóxico? Interesse em tóxico, o cara pega o tóxico, o micro-organismo insista, fica latente no hospedeiro, né? E, e isso vai ser um problema tempos depois do nosso pereiro. Então, qualquer, possi né? qualquer possibilidade ali existe. Uma infecção, Quando a gente vai estudando, então, talvez até o mais é, palpável para a gente vai ser acompanhar o progresso da infecção é, resultando né, no quadro mais grave da doença. Eu, pelo menos, estou minhas aulas assim. Não necessariamente é isso que ocorre, mas tem que ser um pouco pessimista, então sempre quando eu for estudar doença, eu vejo assim, no quadro menos grave, no quadro mais simples, no quadro mais grave para o paciente, e eu organizo o meu estudo dessa forma, mas... Todo mundo aqui, vou mandar aquele exemplo que eu falei aquele comentário anterior né? Todo mundo aqui já ficou doente, e está todo mundo aqui né? Então todo mundo já ficou doente, todo mundo já obteve cura Talvez alguns de nós estejamos com micro-organismos latentes no nosso corpo Talvez não, claro que não, né? mas né, qualquer resultado ali é possível E aí eu dou um exemplo para vocês do que acontece Vou deixar até o outro por cima aqui para a gente comparar o que acontece com um câncer, que vai ser o primeiro fungo patogênico que a gente vai estudar no nosso curso fungo patogênico é mais importante vários cenários são possíveis então a partir da infecção, e eu falei isso pra vocês agora, na passagem de prejuízo do carnaval vaginal é, causa uma infecção nele pela microbiota vaginal da mãe e câncer também, a microbiota vaginal da mãe nem todos eles desenvolve grande gestão natal, mas alguns podem desenvolver que o ser humano, de repente, está em formação, o inóvel pode ser grande, desenvolve, porque é natal, e cura, e volta a um patamar onde o dano no é, o hospedeiro é nenhum, e com o passar do tempo, mais ou menos esse mesmo quadro pode ocorrer, por, por diversos fatores, né, o uso de um antibiótico, pode causar uma perturbação na microbiota, ou o uso de um pós pós pós Yeah, why do E que foi a aquisição de outros seres vivos né, numa, numa célula primordial Que levou a célula hoje ser complexa e maravilhosa como ela é Com mecanismos eficientes de é, aquisição de energia e alimentos né, Com a presença de microcôndrias, de bastilhos e de outras organelas né, Que é, completam aí o sistema que a gente entende como a célula eucariótica E completo isso com a seguinte curiosidade. A gente falou de doença, a gente falou de dano. É muito curioso como em algumas doenças né, o dano né, a, a, a, a não necessita nem do micro-organismo vivo. Na realidade o micro-organismo vivo é menos pior do que o micro-organismo morto. Se vocês pesquisarem aí sobre cisticercócia, quem se lembra de cisticercóis? Isso é que a gente fala nem sim um médico, não fala não. Algumas pessoas tiveram, não? Então, um dos, quadros, um dos possíveis resultados dessa cisticercose É a neurocisticercose Que é a presença do cisticer no cérebro Esse cisticer no cérebro né, ele, vai estar, ele pode estar envolto por um né, pelo, Ele vai estar né, é, é, íntegro ainda no celular Porém, se essa célula vier a morrer A reação inflamatória é tão intensa que a, a, o resultado é um órgão muito mais rápido do que essa célula viva lá. O tratamento dessa doença requer o uso de anti-omítica e corticoides, ou seja, o sistemacro verme e ao mesmo um, um tempo inique o sistema imune para a reação do teu sistema imune não acabar te matando. Porque ali naquele quadro, naquele momento do tempo né, daquela infecção, né, se uh, a morte do patógeno ocorrer. O resultado pro hospedeiro da infecção é quase que o óbito certo Já que a resposta é tão violenta que isso é danoso né, para o hospedeiro E aí a gente completa isso com as definições né, do que é, esse grupo de pesquisadores Que eu estou considerando pra, como um grupo-chave No um entendimento da relação para esse hospedeiro é, é, Concluiu no que eles no ele chamaram né, de Damage Response Framework Ou seja, uma base estrutural de dano e resposta E é meio que o conjunto do que a gente discutiu aqui nesses últimos dois dias né, Que a patogênese é simplesmente o resultado da interação Entre um hospedeiro e um organismo E não é atribuída a nenhum dos dois isoladamente Nem o micro-organismo patogênico É um patógeno profissional Por si só Nem o hospedeiro é necessariamente Suscetível a, a um determinado micro-organismo Dois O resultado patológico da interação É determinado pelo dano ao hospedeiro Então, voltando àquele gráfico A gente entende que Um dos resultados dessa interação Pode ser o dano E é esse dano que vai preocupar a gente É esse dano que vai é, Fazer com que a gente nomeie O resultado dessa interação Como uma doença Já que doença é o dano Resultante de não ser vivo Isso vai ser a base da nossa disciplina também, né? se não causa doença A gente não vai estar nem estudando aquilo E esse dano então que é chave Para a gente classificar com um resultado De uma interação como doença Ele é, porque é causado Pelo uma ação, um fator Do micro-organismo e, ou da resposta do hospedeiro. Pode ser do micro-organismo, resultado em um crescimento por esse micro-organismo, ou outros fatores que a gente vai abordar já já aqui em aula, né? ou da resposta do hospedeiro, ou dos dois. Até o exemplo que eu acabei de dar do verno no céu é um resultado dos dois, da presença do micro-organismo, da sua amostra, da liberação de é, imunomoduladores que esse é, patógeno possui, e da resposta da cervada. Do organismo, do hospedeiro Que vai resultar num quadro grave De doença imóvel e Fala, Jorge quando, quando você define uma razinha A definição do você vê De que o organismo consegue base, eu vou passar uns outros slides para vocês que complementam essa ideia, são 2h45, 46 agora vamos dar um intervalo e a gente continua daqui a pouco o que vocês acham? 15 minutos a gente volta às 3